Udai Mites, bokpalt här igen. Eh, I samarbete med Mediabyrån Palt sitter det här med Tobias som har en ugla i handen. Ja, en uh, För Rasmus tycker att jag uh, sysslar för mycket med pennor och uh, block och sånt där. Och väsnas för mycket under inspelning. Så jag måste hålla någonting hårt. Mm. Så det är en liten sån stressboll för Tobias. Vi blev uh, lite senare än tänkt om med Garp och hans värld. Och uh, det var väl dels för att uh, den är 700 sidor lång. Vilket eh, vi inte räknar med när vi valde den. Och dels att eh, House of Cards säsong två kom ut på Netflix. Och det har tagit ganska mycket av min lästid i alla fall. Jag vet inte, det kanske inte har stulit så mycket från din. Ja, alltså jag såg ju aldrig den första säsongen när den var i Europa Men nu så pratar ju alla om den på radio. Alla pratar om den på stan, alla pratar om den i skolan, alla pratar om den på jobbet. Så man måste ju börja se den för att hänga med. Man vill ju vara med i svängen, man vill vara... Ja, jag kan inte komma på fler synonymer nu. Men, man vill vara där. Ajur, ja. Man vill där. <laughs> man var it's happening. Man var ja nej, vi lägger ner. Ja. Ja. Men eh, man kan vinna en garp på hans värld i alla fall. Genom att säga till oss att man vill ha den. Det kan man göra. Och, säg det på Twitter, säg det på Facebook. Så får ni den. Och kanske. det är väl ganska säkert att säga att från och med nu så är det en vecka kvar av tärningstiden. Ja. Så sen presenterar vi vinnaren med stort pomp och ståt. Mm. Så kommer det bli, får man en hemlevererad till sig. Med en glad lapp och ja. en eh, tatuering som vi avslöjade förra avsnittet. Precis, precis. Mm. Idag så ska vi prata om radioteater istället för en bok. Ja, och det är ju faktiskt fullt rimligt eftersom att eh, de tre stora litteraturgenrerna ända från antiken har ju varit poesi, det har varit... Eh... Radioteater. <laughs> Eller <hur? laughs> Nej, det har varit lyrik, det har varit epik och det har varit dramatik. Yeah. Ja. Ja. Och eh, vi har ju fiskat lite grann på Epik, vilket är eh, ja, helt enkelt skönlitterärt berättande. Vi har inte varit inne på lyrik. en dag kanske vi har det, men nu är vi på dramatik. Kan man inte säga att sångtexter är lyrik? Det kan man säga. Då har vi varit inne på det nästan från avsnitt två eller tre. Ja, faktiskt att, att vi har behandlat Lyrika på så vis uh -huh. genom att vi väljer låter och diskuterar texterna. Precis. Det det är lite spännande, för lyrik är ju från början tänkt att framföras till musik. eller Det var ju så, det, så, det, så den skrevs från allra bör första början. Mm. Och sen så har den gått över till att vara uh, ljudlös. Och nu har den börjat uh, tonsättas igen. Ja. Så det har varit en stor cirkelkomposition på lyrik. Uh, Lyrikkompositionen. Ska vi, när vi ändå pratar om det då, ska vi ta låtarna från början? Nej, vi säger vad, vad det är vi har lyssnat på först. Jag klart. tycker det är en rimlig tanke att vi först berättar vad <laughs> det är vi kopplar samman låtarna med innan ja. vi... Ja, vi har ju faktiskt lyssna på en, ett avsnitt av radioteaterserien Rocky Fortune som spelades in 1953 mellan 1953 och 1954 jo, alltså det är bara en säsong totaltamma ja i slutet av radions guldålder och det är alltså förlaget bakhåll som har gett ut det här i sin serie Bakhåll Sound Archive och då har de gett ut ett av avsnitten i den här serien och det är, vad ska jag säga Frank Sinatra i huvudrollen, mm. det är ju classy mm. Och huvudfiguren Som heter Rocky Fortune, det är hans namn Han är lite grann än en piratektiv men han är inte en piratektiv I ordets han är mer en, en Dagdrivare kan man säga, han går från jobb till jobb Ja, ja. Och, det märker man ju inte i, I det här bara Enstaka avsnittet så, utan du kommer väl fram Mer om man lyssnar på många antar jag. Absolut, det finns ju 25 avsnitt ja. Och det här är bara ett i mängden Ja, ja uh, Inspirationen hämtas ju från de här hårdhudade noir-deckarna som Raymond Chandler bland andra skapade. Men där är ju tonen väldigt mörk och dyster. Till exempel kan man beskriva miljön som att ja, det var becksvart som en hel busslast med rövhål och såna grejer. Medan, <laughs> jag har hört. medan Frank Sinatra och Rocky Fortune, han är lite mer så här check, han är liksom glimten i ögat, han är... lite James Bondig. Ja, skulle jag säga. fast klantigare är ingen spot, för han, han Det blir alltid ett slags misslyckande i slutet. I alla fall i det här avsnittet att han... Ja, vi ska inte avslöja för mycket, men han går inte helt vinnande ur spelet. Han är lite äh. av en klant. Samtidigt som att han är huvudperson och, och berättare. Det är alltså Frank Sinatra som både berättar och spelar huvudrollen. Jag har aldrig varit med om något sånt tidigare. Liksom redan radioteater där det är skådespelare. Istället för bara en historia som upplästs mer som en ljudbok. Utan här är det ju bakgrundsljud och ljudeffekter och olika skådespelare i de olika rollerna och det var väldigt frammande för mig, jag fastnade inte riktigt för den modellen jag är ganska glad att tvn kom så att säga Ja, det är ju en modell som är högst levande Jag menar, SR har ju sina radioteater till exempel och så, Men det här var ju en helt annan stil på det Alltså det här var ju verkligen dramatisk musik Och det var, ja, man artikulerade väldigt tydligt Alltså det gällde inte att låta verklighetstrogen Utan det gällde att låta ja, dramatisk och spännande Alltså enligt tidens melodi Man pratade så här. Ja, man kan ju man... säga att alla sådana fördomar och parodier På 50 tals radio besannades ju I och med detta. <laughs> Men jag vet inte med dig, men jag blev förtjust. Alltså jag, jag trides väldigt mycket med, med figuren Rocky Fortune. Jag tyckte väldigt mycket om humorn. Alltså det här, han inledde som jag säger, att han, var, han ville liksom ha ett jobb så att han kunde åtnjuta livet små små lyxgrejer, som mat. <laughs> en, sån ja. en sån replik bara. <laughs> ja. Jo, nej men det hade väl sin skärm, men uh, nej, jag Nej, jag fastnar inte helt. Ska man ha den här formen av teater så vill jag nog jobba med ögon också. Annars det, hade jag föredragit typ en ljudbok. Men där är vi på helt skilda spår, tycker jag. För, alltså, jag, nej, jag föredrar också ljudböcker naturligtvis, men jag tyckte att det fanns en poäng i hur de skapar ett rum i lyssningen. Vet? Att... Man hör steg och man hör att röster kommer antingen från den ena rummet alltså typ till höger i rummet eller till vänster i rummet alltså de är duktiga på att skapa det utrymmet mm. genom ljud. Mm. Och jag var väldigt förtjust i hur jag kunde bygga upp scenerna i huvudet. Mm. Nej men alltså visst, det finns ju poängen, poängen med det. Men eh, jag blev inte riktigt kär i det heller. Men Nej, det kanske är en behöv... vanlig sak. Ja, du behöver inte bli kär i det. Det är helt okej. Okay. Ja, ja. Smaken är som baken. NBC presents Frank Sinatra. Starring as that footloose and fancy-free young gentleman. Rocky Fortune. Så. Oj, nu fick du post. Ja. Vad läskigt. Det är inte ett inslag i programmet där vi ska läsa upp brev utan det hände. <laughs> <laughs> vi sitter här i studion, snedsträck mitt vardagsrum. Och det är ju andra gånger vi sitter över varandra. Ja. I sändning. Ja, mm. visst är det så. Det är ja. speciellt... Pyjamasbyxor, återigen. Ja, men det kan vi inte tjata om eh, mer nu. Det är klart vi kan. Det är vårt program, vi kan köta om vad vi vill. För, den stora fördelen med radio Det som alltid har varit fördelen med radio Det är att man kan göra annat samtidigt mm. Att man kan ja, diska Man kan städa i rimlig mån alltså ja, inte låter för mycket. Man kan umgås eh, För att få en, en tidsbild Av det här Av, av hur det var på 50 talet När radion verkligen var det stora mediet mm. Än så länge ja, TV hade börjat komma i kapp Men radio var fortfarande Väldigt, väldigt dominerande det är, ju, det är ju det här att, att man samlas i familjen och man satt och lyssnade. Och man sysslar att man kunde äta med den. Alltså, jag tycker tvn är ju mer uppslukande. Det är svårare att umgås framför en tv. Alltså för där så måste ju alla sinnen vara med. Men så är det inte med radio. Jag, jag tycker det är avkopplande. Man kan ha på radion i bakgrunden och man kan... Men inte i en sån här pjäs. Då kan man ju inte göra annat på samma sätt som om det är ett radioprogram med låtar och, och så. Naturligtvis inte. Man kan utbyta blickar med den man lyssnar äh. med. Man kan liksom... Shit, nu blir det spännande, den biten. Mm. Jag, jag, blir ju, jag blir ju mest irriterad när jag ser på en film till exempel och någonting tar min uppmärksamhet. Till exempel att någon börjar fippla med mobilen och sånt där. Det var ju problem om inte hade 53 heller. Nä? Att, att någon var stor med sin jackla iPhone. <laughs> Känner du träffade? träffad? <laughs> ja, ja jag, har ju alltid alltså jag blir ju understimulerad på två sekunder så jag, jag sitter ju alltid med en telefon eller något samtidigt som jag tittar på film och, mm. och så. Och det är inte bara positivt. Men det är faktiskt en regel jag har när jag går på bio att då köper jag inget godis eller något sånt utan då, då är det bara fokus på själva filmen. Och det tycker jag, det kan, kan man kosta på sig på bio men när man slöter på något där hemma då tycker jag faktiskt man ska få kolla på Twitter och sånt samtidigt. Mm, Okej, okay. det är en ganska ny policy för dig Eftersom att Twitter är en ganska ny uppfinning I förhållande till tv-mediet Ja Vad gjorde du innan när smartfonen kom? Satt du klottrade eller satt och, vet inte Stirrade på annat? Läser serier men du kollar tv? Vänta nu, ja men jag fick ju min första mobil eh, När jag gick i sjuan Och innan dess hade jag inte så mycket minnen Det tog jag <laughs> Lilla symbioter Ja, och sedan dess har jag spelat olika spel Och kollat Twitter och sånt där Så att, ja, eh, telefonen har bidragit Mycket till mitt min tv konsumtion Evidently I have more power in my index and I give for. Du, Det här med att bakhålla ut ljud Spännande. Man, ja, spännande faktiskt. Jag gillar det här när man tar upp något gammalt och gör det aktuellt igen. Verkligen. Jag hade ju aldrig hört talas om den här radioserien Rocky Fortune och jag följer ju rejält. Men alltså, det är bara jag, då. jag. Jag blev kär i upplägget. Och sen, sen så deras, deras ljudarkiv, de här ljudskivorna de har ut, Jag har ju lyssnat på lite tidigare, alltså lite, lite andra av dem. Till exempel har de samlat något som heter, jag tror det heter Lite Ljud. Mm. Där de har författare som talar, inspelar. Och då får man ju höra rösterna på litterära giganter som man aldrig har hört förut. Till exempel min, min favoritförfattare, jag tjatar om det förstås, men jag vill använda hans namn hela tiden. Hjalmar Bergman. Jag hittade en inspelning där han läser någonting. Mm. Jag kom inte ihåg vad han läste, men jag blev så här Wow, nu kommer jag inte få höra och Hjalmar Bergman talar. Ja. Jag, blev ja. jag blev besviken. Jag blev besviken. Han lät väldigt nasal och... Alltså, inte alls som jag hade tänkt mig. Inte alls den där lugna, trygga, liksom mörka rösten. Utan mer nasal och lite, lite buskis nästan. Alltså, inte så att han skojar till det, men att han lät lite... Lite som man kan tänka sig när man ser på så här hem, hembyggt komedier ja. <laughs> på röstläget. Men det var tur att han inte skojar i alla fall. Ja, det var tur. <laughs> alltså, hans böcker är ju humoristiska samtidigt som de är, är dystra. Men, men det var bra att det inte var några vitsar med i bilden faktiskt. Turning my back on Flanagan was like playing Potsi in the Holland tunnel. Äh, Vad valde du för låta till den här? Till Rocky Fortune och Frank Sinatra så valde jag en låt av Sinatra. Orimligt nog. Ja, ja. klyschigt. <laughs> Eller kanske inte klyschigt, men förutsägbart. Jag valde. Please don't talk about me when I'm gone. av Frank mm -hmm. Jag säger mm -hmm. av Frank Sinatra men det är givetvis någon annan som har skrivit den Och jag vet inte om någon har framfört den innan honom men det är ju en rimlig tanke för att han gjorde ju många covers så att säga. Det är en av hans förtjänster att han tog låtar som var inspelade långt innan han var verksam och han gjorde dem populära igen. Lite grann på det sättet folk kanske gör med Sinatra original nu, nu för tiden. Anledningen till att jag valde den låten, det är dels för att det var en av mina favoritbitar med Sinatra när jag var ung. Och dels att han sjunger det här att snacka inte om mig när jag är borta. Alltså att han vill inte att man pratar illa om honom när han har försvunnit. Det stämmer ju både i fysisk och litterär bemärkelse här, för både Sinatra är ju borta och Rocky Fortune har ju också försvunnit in i glömskans dimmor. Mm. Och radion har inte heller samma position som tidigare. Får jag mer post? Populär idag. <laughs> Herregud. Inte ett utan två brev. <laughs> Med fem minuters mellanrum dessutom. Räkning på räkningar. Mm. Vad valde du då? Jag valde Video Kill the Radio Star. Det är jättebra val. Kul. Ja, men... Eh... Nu har jag inte researchat så bra så jag kommer då att vara gruppen hette. Kan du det i huvudet? Nej. Men vi får nej, nästan kolla upp det då. Vi är syborgare Alltså en, en syborg. Man tänker att det ska vara en robot. Men en syborg är en person som består både av människovävnad och av teknik. Så, så du brukar ju ofta hävda att du är det eftersom du har glasögon? Ja, precis. Men det, det stämmer ju faktiskt. Jag är en syborg på så vis. Och en person som har pacemaker är ju ännu mer syborg. Armbandsur? Uh, ja, ja. Alltså, men någon som har gåskäpp. Alltså, en, en sån person har ju hävdat att vara cyborg. Någon som använder käpp för att ta sig fram. Uh -huh. För att de får ett d ben. Så det yeah. är så att också vara <laughs> någon till tycker jag. Och nu menar du att vi är efter eftersom vi har tillgång till en laptop här? Så ja, tänk, alltså, vi, har, vi ett, har, ett, har ett externt minne på den uh -huh. sån grej. Jag kommer ihåg grejer jag aldrig lärt mig. Det är fantastiskt. <laughs> jag kommer ihåg grejer jag aldrig lärt mig. <laughs> Det här är förstås extremt frustrerande för er som vet vad artisten heter och vi, och vi ägnar 40-50 sekunder åt att kolla upp det medan vi pratar skit. Det är en brittisk New Wave-grupp som heter the Buggles. oväntat. Ja, det var det. Ja, men det, och det, det. Den väljer ju på grund av eller tack vare att videon då dödade radion och här är det ju det sista spåret av det på något vis. Här var det ju slutet på, på den tiden då radion var det, det riktigt stora. Men du, det här är ju mystiskt. Här ser vi ju listplaceringar och ja. den kom etta på brittiska singellistan, den kom etta på schweiziska singellistan, den kom etta på svenska singellistan, den kom tvåa på nya seländska singellistan och den kom etta på österrikiska singellistan men på plats nummer 16 på nederländska singellistan. De har andra prioriteringar då kanske? De måste ha. verkligen ha älskat radio ja. i Nederländerna. Stämmer det? Vad kan det bero på? Är det någon nederlänning där ute ja, vet jag. Varför gillar ni ja. inte dem? Palt Media är, nej, Paltmedia, nej, bokpaltatpaltmedia.se kan du skriva till. Du är nederlänning som förstår varför Video killer the Radio Star inte gick hem i Nederländerna. Mm. Vi vill veta. Den låten spelades syn då 1979 och då mm. hade väl tvn på allvar kommit kan man ju säga. Och, och videon men eh, jag tyckte ändå det, det var, det, den var passande då i och med det att, eh, att det här är en pjäs som spelades upp just i slutet på, på radions storhetstid mm, definitivt och det är ju ett sånt medie som sen har varit överlägset när man väl kan sätta bilder till det vad är din relation till Frank Sinatra förresten? Eh, ingen alls Ingen alls. Nej, jag, jag skulle inte kunna name droppa någon då till stort sett, alltså. någon som har med mono att göra, kan du name droppa den? nej en amerikansk stad dyker upp två gånger i titeln. New York, New York. Bra! Han gjorde det på sitt sätt, vet du den låten? <laughs> ja, men det, det är ju mm. från Bon Jovi. Just like... Uh, Frankie said. Ja, uh, you... uh, jag tycker det är bra. Du, du, du kopplar lite fel. <laughs> no. Min om. relation till Frank Sinatra är via Bon Jovi. Allt jag lärt mig, jag har lärt mig genom John... Jun, Jun Bon Jun. Så är det jag, jag har alltid tyckt om Frank Sinatra Faktiskt Jag, eh, inte allt han har gjort Jag tycker väldigt lite om de här kronerlåterna Där han bara ska vara seg och, och sjunga smäktande Men jag gillar swingen Sving tycker jag är bra När det mm. svingar på är bra Och sen eh, tycker jag Han är ju en, en kompetent röstskådespelare Ja det var han faktiskt mm. Det får man säga. Och, och stilig vi stilig. tittar nu på en bild på honom här på mm. Bakhåll Sound Archives eh, utgåva. Har du någon mer relation till dem Bakhall? <laughs> bakhall heter de? Ja, <laughs> det är inget å med. det Nej, men här kanske det De heter Bakhall, jag vet att de heter det. <laughs> ja. Där är det då. Vad bra. Det var en ring som hade fallit bort på ett ställe. Alltså jag, jag, jag tycker att de är ett av de Mest intressanta förlag Det, här, det här är ju en märklig situation För vi får inte betalt av och bakhåll Och vi är liksom inte anlita för vi gör reklam för dem Men, Men vi ju gärna vi... Våra kontouppgifter om någon vill sätta in lite <håll> <håll> Inga problem Men samtidigt vill man ju Man vill ju faktiskt hjälpa mindre förlag Om man vill man vill liksom lyfta fram sina favoriter. Man vill göra någon slags förändring. Och jag tycker Bakhåll är ett av de mest intressanta förlagen idag. Det för att de ger ut litteratur som är ganska smal mm. faktiskt. Till exempel Frans Kafskas förvandling som vi läste senast. Men den, Men, är, den är inte den smal. Är, den är inte smal, nej. Men det är, det är ganska främmande att ge, göra en ny av den idag. Ah. Därför att ah. det är en så gammal bok. Mm. Och den antar inte skulle sälja så mycket, men bakhåll gör det. Samma mm. sak gäller Arthur Conan Doyles noveller om Sherlock Holmes. De gör ut dem i egna böcker, mm. vilket inte händer säkert ofta. Nej. De har massa, det finns massa exempel på äldre liksom spetslitteratur, spetslitteratur, ett konstigt ord. Och jag menar egentligen ingenting med det, men litteratur som jag gillar. Ja. <laughs> Tobias böcker ger de ut. Men också, det är ett, de gör ju historieskrivningen en form av tjänst. I och med att de tar tillbaka sådana här saker. Som annars bara skulle bli helt bortglömda. Mm. Vår generation skulle ju alltså, ha, ingen, ha ingen relation till sånt här radioteater och sånt. Eller nu hade väl du det kanske? Ja, alltså just för att... Men det är ju ett undantagsfall. <laughs> de, flesta, de flesta som är 30-ish har ju inte lyssnat på 50-tals radioteater. Nej men 50-tals radioteater har jag ingen relation till Men jag har ju lyssnat på radioteater alltså SR-appen är ju utmärkt till exempel Att kunna lyssna på radioteater i biblioteket Där finns det till exempel Faust och ett drömspel När jag lyssnade på ett drömspel Alltså August Trimbergs pjäs på radioteatern Då grep den mig mycket mer än det gjorde när jag läste pjäsen mm -hmm. ja, För vet du, det är något med hur de betonar saker Det är Nej. väldigt viktigt med betoning <laughs> Betoning, ja. Till, när, när hon, indas dotter, ska gå in i ett palats, för det finns någon som lider där inne och hon ska hjälpa dem. Och så säger hennes, hennes följeslagare du kan inte gå in dit, varför ska du gå in dit? Och så säger hon, man köpslor inte om det man ska. Och det, den meningen har jag liksom inte greppat tidigare, men, men nu gjorde jag det. Det är mm. att man... Om det finns någonting som man måste göra, till exempel av civilkurage eller av, av liksom behov att hjälpa någon eller för att vara en riktig medmänniska, då ska man inte hålla på kompromisser eller köpa Jag kan göra det om du gör det eller alltså, jag kanske kan göra det imorgon eller ikväll. Utan hon drivs av den här innerliga viljan att, att göra det rätta. Ja. Man köps väl inte av det man ska. Den meningen har fastnat i mitt huvud tack vare radioteatern. Mm, fint. Ja, Jag kom på den, den formen av radioteater som jag egentligen har lyssnat på, det har ju varit, varit eh, julkalendern. Mm, jag kommer ihåg när jag var riktigt, riktigt Men påstod jag ju förut här att jag inte hade någon minnen innan jag fick mobiltelefon Men stämmer ju inte riktigt här då Överbevis Överbevisar jag mig själv med en gång Men då lyssnade jag på julkalendern För den kom ju både på tv och radio Men då, var det var väl lågstadiet, mellanstadiet mm. Och det var ju lite spännande faktiskt var det? Jag skrev faktiskt en novell när jag gick i tredje klass Eller andra klass jag att de börjar eller. falla i glömska. <laughs> Mina högstadionemällare börjar falla i glömska. Var är det ifrån? Det är från mammas nya kille. Ja just det, det är honom. <laughs> Men eh, nej, det är inte det. Utan jag skrev en med <laughs> om en kille som heter Jim Hunter. Nu ångrar jag namnet jättemycket. <laughs> det är väl svinkoolt. Men du heter ju också Jim. <laughs> ja, i andra namn heter jag Jim. Ja. Det var inte min tanke tror jag. Jag tror inte det. Men <laughs> <laughs> som helst han heter Jim Hunter. och han, han åkte till fjärran land och räddade det landet här för mig. Jag skrev, då ville min lärare skicka in det till ett radioprogram. Mm. Och så skickade de in det. Och så fick vi sitta i klassen och lyssna på det. Och det var väldigt roligt. Fy fan, vad coolt. Ja. De gick i trean. Jag kan vara yngre, jag kan vara äldre. Det är väldigt löst där. Jag, jag minns inte så mycket av min, mina yngsta år. i Skolan. Nä. Men jag minns det, den scenen. Att jag skrev någonting och så skickades det in och så lyssnade jag på det. Och det var roligt. Faktiskt då. Det var ju ett ledigt att man, att man började tänka att det här med skriva, det är rätt kul. Liksom. Man känner sig duktig. Ja, men verkligen om du blir publicerad på det sättet. <laughs> nu så det, när vi pratar om det så, så har jag som en känsla att jag uppfann avatar på sätt och vis. För det fanns så här <laughs> <laughs> blåa varelser som gick fram till Jim Hunter och skulle göra någonting med honom. Det är ju men... om att den var uppfunnen långt innan, uh, ens du uppfann det här. Ja, du tänker berätta om Pocahontas. Att ja, det är den jag tänker på. Ja. Men de var inte blåa i Pocahontas. Nej. Nej, och eh, jag hade så här blåa varelser som gick fram mot honom och skulle göra någonting eh, men de klippte den scenen för de begrep den inte riktigt hade de sagt eller att de tyckte att den var otydlig Finns Min, okay. inte var det var hade de, jag är att de konstigt de, de kan... hår som de connectade till konstiga djur? det hade varit Balteveskri och så, ja. jag minns inte men kanske hade SR någon kontakt om det, med Hollywood <laughs> arkiverade det i Useful Later mm. jag, jag känner mig lurad i alla fall ja. but you can't go in there get, get away from that door Won't you En, en gay. som jag sa så såg vi på Radio Days en film av Woody Allen. Ja. för att liksom skapa en tidsbild av det här med hur man liksom följde de här radiöföljetongerna med serierna. Och där satt jag inte med telefonen. Det kan inte påstå. Jo, det kan jag påstå. Jag kan också påstå att du somnade. Ja, men det gjorde jag. Efter, <laughs> efter en kvart somnade du. Och sen, sen vaknade du upp när det var tio minuter kvar och sa, hur lång den här filmen För det känns som att han sovit mycket längre. Ja, men du tog del av 25 minuter filmen. Ja. jag fick planta med telefonen. Ja, men du gjorde det också. Ja, alltså, det är för dåligt. Ja, jag blev besviken på dig på många sätt. Jag... En bra film. Det var kul dialog. Mm, det var det. Och den är också rolig därför att Mia Farrow som, eh, hon var gift med Frank Sinatra ett, en sväng där och sen så gift hon sig med Woody Allen och hon spelar ju huvudrollen kan man säga i den här filmen så där har vi ju också en eh, ett, en länk i kedjan så att säga mm. vi ska bara se om det stämmer det jag påstod om, om Frank Sinatra gift mellan 66 och 68 med Frank, Frank Sinatra ja, då stämmer det Rimligen. och Woody Allen var gift med eller partner med 81 till 92 Mm. Men vi tittar ju också på ett Frasier-avsnitt Där de håller på med radioteater mm. jag, jag har ju inte sett någon Frasier innan egentligen Jag tycker de är lite för stela och törra För det var riktigt kul Men det, det är ju typ din favoritserie Nej, det är inte min favoritserie Men jag, jag tycker den är eh... Du har ju boxen med alla avsnitt framme på en hylla Vi har också Twin Peaks-boxen framme ja. på en hylla men jag... Och Batman Och Star Trek, där till vänster Ja. Mm. Ska, vi, ska vi beskriva mitt hår då som är ja, ja, ja. lystrarna? Vi nej. kan lägga ner det nu. Ja, nej, men alltså, jag gillar Fresh. Jag gillar den här lite torra eh, akademiska humorn kan man säga. Eh, ganska ganska smarta humorn, men eh, ibland så gör den ju grejer som alla amerikanska komediserier gör så skyldiga till till exempel homofobiska skämt och, och så här lite nedvärderande om kvinnor och så det, det är ju skittråkigt men men eh, ofta lyckas den faktiskt vara både söta och engagerande och jag eh, så jag känner mig samtidigt lite egen att jag gillar den. För att det är ingen annan som gör det. <laughs> Och det visar ju att, att de sista säsongerna i min box inte, är, inte har svensk textning. Utan de bara, äh, skiter. <laughs> ja, nej Ja, jag fastnade inte för alltså. det alltså. Men visst, det hade väl senaste stunder. Mm. Och det här avsnittet som vi tittar på, det heter Ham Radio. Det är avsnitt nummer 18 på säsong 4. Och där så ska de... Ska han återbliva en pjäs från 50-talet som sändes på radiostationen och arbetar på? Han har fått i uppdrag att göra det. Och allt går ju skitfel. Mm. <laughs> för där har ju en kille som ska göra sex stycken roller, en expert på dialekter. Och jag funderar på ifall det var vanligt att man, att man eh, sparade in på så sätt. Att man hade en kille som var duktig på att imitera röster. Men de som är röstskådespelare till typ Simson och sånt, de ja. gör ju flera röster var. Så så kan det säkert vara. Absolut. Säkerligen. <laughs> Är det inte lustigt det här med, med Tyskland och också där att, att där så dubbar de alla filmer och alla serier. Uh -huh. Och en skådespelare får typ en person som gör rösten. Och sen så är det så i alla filmer som han är med, oavsett uh, samhörighet med den tidigare filmen, att det är samma röstskådespelare som gör hans röst hela tiden. Ja, mm, yeah. så man ska känna igen rösten till personen. Det är ju absurt. Uh -huh. Det är så att det finns en parallell verklighet där man pratar på ett annat sätt. Undrar om det är så det funkar i Sverige att hela familjen valgren får ta alla röster. Så man alltid ska känna igen när det är dubbat. Ja, nu är det valgren. Då vet man. Det är dubbat. I'm in love with another man and I advise you not to cross him, Burke. Men vad är det i förhållande till den här nåra då? Har du Känner du igen någonting därifrån? Nej. Inte alls det här med den här dystra detektiven som ofta uh, pratar om. Typ, ja, nu sitter jag på mitt kontor och det allt börjar när hon kom in där genom dörren och... Känner du igen det scenariot överhuvudtaget? Nej, däremot kände jag igen det här noir-namnet från Mighty Busch. Mighty Bush? Ja, Vincent Noir tror jag är en av huvudpersonerna heter. Aha. Det är ju en äh, märklig surrealistisk komediserie, brittisk. Han mm. ja, Noir är ju franska för svart. Ja, ja, det kan jag tänka mig. För att han är mörk? Eller ja. han, är, han är ond som natten? Han Nej, men han försöker. Är ond som, ond som, ond som skälet har en dålig natt. Han försöker posera, i, posera som mörk och svår. Det fick ju faktiskt inte tillfälle att prata om när vi pratade om, eh, om Dvärgen. Det här att eh, jag uppskattar verkligen när figurer är onda för ondskans egen skull. Alltså, det är ju som eh, ganska ganska etablerat nu att, att även skurkar ska ha en bakgrundshistoria. Och att de ska liksom eller att de ska känna att de gör det rätta. Att de på något sätt försöker hjälpa mänskligheten. Men att det de gör egentligen är jäkligt fel. Men när jag var ung så, så skete ju bovarna i det. Jag menar, då var ja. ju Shredder, alltså strimlaren som han hette, törtlarnas fiende. Han, han ville bara vara ond. Samma sak med hans bosskrang. Och Skeletor, himens fiende, han var också bara ond. Nej, nu ska jag vara jätteond. Det var inte som att han kände att nu, nu ska jag hjälpa världen. De behöver en ledare som kan leda dem rätt. Game of Thrones-författaren, vad heter han? George R.R. Martin. Ja. Man pratar mycket om det att han försöker inte ha några karaktärer som bara är goda eller bara onda utan mm. det ska vara ett spektra i alla liksom. en ja, dag kan man göra något dumt och ändå kan man göra något bra. Naturligtvis så är det att föredra att skurkar och hjältar är komplexa att det inte bara är svart och vitt alltihopa. Mm. Men jag kan uppskatta enkelheten och jag, jag tycker det är roande när någon är grymt ond. Yeah. Fasligt ond. Det tycker jag är kul. Men det, det tänkte jag på just med den här karaktären Rocky Fortune, mm. Frank Sinatra, att eh, där blir inte bristerna så tydliga. Alltså om man tar nutidens hjältar, som eh, till exempel Sherlock Holmes då, i, i den nya seriefilmatiseringen. Mm. Då är han ju sjukt bra på det han gör, men sen så har han ju också sociala svagheter. Mm. Men så är det ju i originalroman- eh, och novellsamlingen eh, också. Okay, jag och har han knarkade dessutom. Därifrån. ja. <laughs> det han, håller han väl på att slå sig fri ifrån i serien mm. va? men jag tänkte på det, för, för det, är ju, det har ju inte Bond heller någon direkt så här svaghet nej, James Bond är ju tråkig på det sättet att han, att han liksom är så himla effektiv hela tiden det har ju också varit din invändning mot Fantoman min invändning? ja, att han var för perfekt ja, det är sant, det har jag faktiskt haft som invändning vilket är, är nytt av invändningen även om det han älskar, för jag älskar ju Fantomen mm. <laughs> ja. det är annars en invändning man brukar ha från Stålmannen Ja, men han har ju kryptonett. Ja, det är ju typ det enda som håller honom intressant. Han, han, är ju, han är ju trasig annars, så han är för bra. Mm. Ja, nej, men jag tycker att, att det, det som möjligen kan tolkas som negativt så och, och, om Rocky Forsen är att han är en dagdrivare, att han, att han går från jobb till jobb att han inte verkar kunna ta något seriöst. Så. Du vill att han ska ha en fast anställning. Jag vill inte det, men jag menar att det, det kan göra honom lite mer intressant att han är, han är inte perfekt, mm. utan han har liksom... Någonting som gör att han inte riktigt passar in i samhället. Ja. Ja. Och samtidigt med att, att han är så himla klantig. Typ. Jag har ju hört ett till avsnitt förutom det här. Uh, och det är väl ingenting om man spoilar det. Därför att det aktuella avsnitt vi pratar om uh, har vi inte sagt någonting om upplösningen till. Har vi berättat vad det handlar om ens? Nej. Men hur känner du inför ordet spoila? Alltså förstöra skulle ju vara en rimligare term på i svenskan. Men samtidigt så spoila har ju en väldigt specifik innebörd att det, att det innebär typ att man förstår nöjet i att läsa någonting eller att se någonting, eller att lyssna till någonting. Fens... Förstöra det hur mycket vidare betydelse. En svensk lärare på skolan jag jobbar på har blivit irriterad på att hennes elever ständigt använder ordet spoila. Mm. Jag tycker det är ganska gött, när man klämmer in lite engelska termer. Jag tycker inte det är gött, men jag tycker man kan, man kan svenskifiera det genom att kanske lägga ett i istället för ett i. Spoila. Ja. Man kan göra det till ett svenskt verb Som ju... man gjort med liva. Ja det har man gjort uh, För att det blir väldigt konstigt text När man skriver Vad är det bra på livet <laughs> men, men vad skulle du berätta då om vad, som han, vad det handlar om Ja men det skulle jag göra uh, jag, sk jag skulle ju först berätta hur han klamtar sig Till exempel så i det första avsnittet Av den här serien Som vi inte har sett Men vi har sett uh, Jag tror det är det sjätte avsnittet Lyssnat på inte sett Lyssnat just det förlåt i det första avsnittet så får han jobba i en restaurang som är en person som ska dela musslor. <laughs> uh -huh. ja, och då så hittar han pärlor med de musslorna. Och då visar det sig att det är någon, några skurkar som använder som smugglingsverksamheten i restaurangen. Okej. Okay. Ja, och då plockar han på sig dem. För att han är ju inte perfekt så. Mm. Men ja, sen tappar han bort dem för han har ett hål i sin rock och så börjar skurkarna tränga honom och säga: Gud, vi ska, våra, vi ska ha våra pärlor. Du får fixa den, du död i 12 timmar. Så, här. så lyckas han hitta de här pärlorna, men han lyckas också sätta det i boen. Och så han träffade en cheje som jag var på i restaurangen där. Och så vi har liksom svone här nu. Så han säger: Här har det älskling Och då visar sig i slutet att hon är, hon är snut <laughs> Hon jag på med smugglingsverksamheten. Och då slutar det så där: Wow, för honom? Samma, ja. så, samma sak händer ju faktiskt i avsnittet Vi fast på ett annat sätt. Alltså det är en annan. En annan fallgrop som han faller i. Så han är inte smidig. Han är inte bond. Han är, han är charmig men han är en klant. Mm. Han blir också nedslagen uppskattningsvis tre gånger i avsnittet. <laughs> men i det här avsnittet då så ska han skydda en recensent som alltid sågar teatrar. Ja, han får, an han får anställning av en tidning. Eh, att han ska liksom se till först och främst att en recensent som alltid super när han ser på teaterar. Han har liksom inte haft en positiv, en positiv grej att säga om pjäser under tio års tid och det antar jag för att han inte ser pjäserna för han är super och somnar när han tittar på dem så han får uppdrag att, att hålla honom nykter men så så utvecklas det här till att han måste skydda hans lider för att det är så många som mordhotar honom jag tror det är typ två eller tre som mordhotar den här recensenten en tiden som Rocky Fortune har stiftat hans bekantskap och det går ju fel för den här personen blir mördad ja. mm. och det här tyckte jag var skärmigt det här att de, de, de, de trotsar ju verkligheten lite grann. eller hur ska jag säga, de, de går ifrån det realistiska för han blir ju nedslagen och så hamnar det i ett skafferi, eller <går> ett förråd där. Och så hittar polisen honom, en inspektör, när han knackar på dörren. Och säger, släpp ut mig. Då är det en inspektör som är den. Ja, här var du. Jaja. Så jag börjar misstänka att han var mördaren. Och så här. Men sen säger nej men det är nog inte jag som var mördaren. Utan det är nog den här killen, det kan vara han. Och så direkt så får man höra honom försvara sig, den killen som man nämner. Uh -huh. bara, nej det inte jag. jag, gjorde det här, jag var där borta jaha men då kanske den här så får man den killen försvara sig så det är, som att, det är inte det att de bara automatiskt ställer sig vid polisen när han öppnar dörren utan det är det att de har gått från plats till plats och pratat med den här personerna. det var att vi har inte hängt med i raden utan vi har bara gjort ett snabbklipp yeah. mm. det, det blev jag imponerad av det, det var ju för att spara tid antagligen men det var en himla fiffig lösning mm. och det känns lite mer litterärt än jag trodde att det skulle vara i den här föreställningen och ett sånt här avsnitt, vad var det? 25 minuter ungefär? 25 minuter, precis. Mm. Ja, Bra input, tack. <laughs> <laughs> alltså, om, om vi ska bedöma det här på något sätt. Vi kan väl säga så här att, att jag eh, rekommenderar det här till, till eh, många, om inte alla. Och du rekommenderar inte det till många, om inte alla. Nej. Men... Så, så tycker du bäst om Rasmus så bör du inte lyssna på det här och tycker du bäst om det. Nej, det går för långt. Men... Eh, vi förstår att man kan ha olika uppfattningar om saker och ting, och vi har ofta det. Men vi kan göra så att vi, att vi lägger en lägg till bakhållsida, och så lägger vi ett foto på den här. Och så får ni avgöra själva ifall ni känner er roade av tanken. Tycker ni om Raymond Chandler, men tycker att han är lite för, för bäsk, lite för hård? Och vill ni ha liksom en, en lättare tagning på det av en, en riktig så här Playboy-dag-drivare som, som Frank Sinatra och i Fortune är? Då kommer ni älska den här serien. Det kan jag säga. Mm. Och med de orden tackar vi väl för oss. Och så påminner vi om att, eh, påminner vi om att tävla. Mm. Säg att ni vill ha vår bok. Så får ni den kanske. Ja, en av er får den. I alla fall. Två. Två får den. Beror på hur många tävlingsdeltagare vi har. Vi har mer än två redan. <laughs> så så här kommer definitivt att få sin bok. Ifall ni inte skärper er. <laughs> och tävlar och drygar ut tävlingsbidragen något. Det blir för omständigt. Ja. Var ska, vi, var ska vi klippa? Jag vet inte. Eh, alltså. Tävla! Ska vi säga vi ska säga att ni ska tävla. <laughs> ni ska tävla om Garpans värld av John Irving. Eh, vi vill återigen påminna om. surfa in på vår Facebook-sida. På... Sök efter bokpapper på Facebook. Eller så går ni in på Twitter, ätbokkallt. Ja. Snickar ja. du där att ni vi vill ha vår bok? Eller så bloggar ni. Vi gillar blogginlägg. Ja, det är alltid trevligt. Vi googlar ju alltid frunetisk på vårt podcastnavn. Du gör det. Är ja. inte du? Det? Nej, ja, du är layback. du ja. Du är knappast laidback <laughs> Ja, men jag googlade. På oss kanske 3-4 gånger. Om dagen. I min liv. Jag gör det dagligen. Och det är alltid roligt när man hittar någon som har lyssnat faktiskt. Återkänna. Hej!